Ein deutsches Märchen. Der gebende Baum. Dies ist eine Geschichte über Freundschaft und die bedingungslose Liebe zur Natur. In einem Wald am Rande der Stadt stand ein Baum, der hoch und grün stand. Er hatte lange, dicke Äste. Seine unzähligen hellgrünen Blätter wehten anmutig mit dem Wind. Vögel kamen aus fernen Ländern. auf seinen Zweigen zu sitzen und ihre Lieder zu zwitschern. Er war ein großer und schöner und glücklicher Baum. Der Baum hatte eine ganz besondere Verbindung zu einem kleinen Jungen aus der nahegelegenen Stadt. Der Junge kam jeden Tag, um nach der Schule mit dem Baum zu spielen. Er aß die Äpfel vom Baum und spielte Verstecken mit ihm. Sie unterhielten sich stundenlang. Der Junge hatte alles mit dem Baum besprochen. Seine Ideen, Seine Pläne für die Zukunft, seine Gedanken und sein tägliches Schulleben. Der Baum hörte dem Jungen aufmerksam zu und lachte mit ihm. Sie haben gegenseitig ihre Träume verstanden und ihre Bindung wurde immer stärker. Der Junge sammelte die Blätter, um sich daraus eine Krone zu machen und um so zu tun, als wäre er ein König. Er kletterte den Stamm hinauf und schwang sich auf die Äste. <lacht> Das Wasser ist so sauber und glitzern. warum? Ja, das ist es. Du hast Glück gehabt, du hast die beste Aussicht. Das sprudelnde Wasser, die untergehende Sonne, die Brise. Kein Wunder, dass du so glücklich bist. Ich könnte ewig hier leben. Das Wasser, die Sonne und die Brise werden immer da sein. Ich freue mich, wenn ich alles mit dir teilen kann. Du bist der beste Baum. Ich liebe dich. Und ich liebe dich auch. Er plauderte stundenlang mit dem Baum. Nachdem er vom Spielen und Reden müde war, schlief der Junge im Schatten des Baums ein. Im Laufe der Zeit wuchs der Junge heran und schloss neue Freundschaften. Er war viel beschäftigt und konnte weniger Zeit mit dem Baum verbringen. Der Baum schätzte die kleinen Momente, die er mit dem Jungen hatte. Hast du es nicht, wenn die Sonne untergeht oder wenn du im Winter deine Blätter verlierst? Ich werde traurig sein. Ja, aber ich weiß, dass die Sonne am nächsten Morgen und die Blätter im Frühjahr wieder da sein werden. Ich warte gerne darauf. Du hast recht. Auch die untergehende Sonne ist so schön. Du hast Glückraum. Du hast eine atemberaubende Aussicht. Ich könnte ewig hier leben. Ich weiß nicht viel von Glück. Aber die Sonne ist immer da. Ich genieße es am meisten mit dir. Du kannst hier für immer leben. Ich weiß, dass es dir gefällt. <lacht> so einfach ist das nicht. Du hast keine Verantwortung. Ich aber muss arbeiten und lernen. Ich muss mir eine Zukunft aufbauen. Ich will glücklich sein. Bist du jetzt nicht glücklich? Doch, das bin ich. Aber ich will mehr. Der Junge hörte auf, den Baum zu besuchen. Der Baum war meistens allein und wartete darauf, den Jungen zu sehen. Eines Tages kam der Junge, um den Baum zu besuchen. Der Baum freute sich, ihn zu sehen. Sein Herz klopfte mit jedem Schritt, den der Junge auf ihn zumachte. Der Baum richtete sich auf und rief dem Jungen zu. Komm, Junge, komm und kletter auf meinen Stamm und schwing dich auf meine Äste. Iss die Äpfel und sei glücklich. Ich bin zu groß, um auf deinen Stamm zu klettern oder dein Essen zu schwingen. Sieh dir den Sonnenuntergang an, Junge. Du schaust sie dir immer gerne an. Ich bin jetzt beschäftigt. Ich möchte mir etwas leisten und ich will die Welt sehen. Warum siehst du traurig aus? Ich brauche etwas Geld, Baum. Man braucht leider Geld, um glücklich zu sein. Der Baum wollte nicht, dass der Junge traurig ist. Nimm meine Äpfel, Junge, und verkauf sie auf dem Markt. Dann wirst du etwas Geld haben. Es tut mir leid. Ich habe kein Geld, das ich dir geben kann. Ich habe nur Blätter und Äpfel. Wirklich, Baum? Darf ich das machen? Wird dich das glücklich machen? Ja, Baum, du bist der Beste. Ich wäre glücklich. Der Junge kletterte den Stamm hinauf, sammelte alle Äpfel vom Baum und trug sie fort, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Der Baum war froh, dass er dem Jungen helfen konnte. Nun kam der Junge gar nicht mehr. Der Baum war traurig. Die Jahre vergingen. Vögel kamen, zwitscherten ihre Lieder und flogen weg. Der Baum wartete. Er stand hoch mit seinen langen Ästen am Rand der Klippe und hoffte darauf, dass der Junge zurückkam. Und eines Tages kam der Junge zurück. Der Baum zitterte vor Freude. Komm, Junge! Komm und kletter auf meinen Stamm und schwing dich auf meine Äste und sei glücklich. Ich habe keine Zeit, um auf Bäume zu klettern. Ich bin zu beschäftigt. Ich bin jetzt verheiratet, Baum. Ich habe Frau und Kinder. Du bist wirklich erwachsen geworden. Aber warum siehst du jetzt nicht glücklich aus? Das ist es doch, was du wolltest. Ich macht mir Sorgen, Baum. Ich wäre glücklich, wenn ich ein Haus für meine Familie bauen könnte. Ich möchte ihnen ein sicheres Heim geben. »Ich habe kein Haus, was ich dir geben kann. Der Wald ist mein Haus. Aber höre, ich habe Zweige. Du kannst ja meine Äste abschneiden und daraus ein Haus bauen. Dann wirst du glücklich sein.« »Danke, Baum.« Der Junge kletterte auf den Stamm des Baumes, schnitt alle Äste ab und trug sie fort. Der Baum war froh, dem Jungen helfen zu können. Jetzt blieb der Junge wieder sehr lange weg.« Und der Baum war traurig. Jahre vergingen, aber der Junge kam nicht, um den Baum zu besuchen. Der Baum konnte nicht mehr mit den Vögeln sprechen, da sie jetzt nur noch kreisten und nicht mehr landeten. Es gab ja keine Zweige mehr, auf denen die Vögel sitzen und ihre Lieder zwitschern konnten. Am Boden fragte der Baum die Vögel immer nach dem Jungen. Aber keiner hatte ihn gesehen. Der Baum wurde immer einsamer. Der Baum stand dort am Rande der Klippe. streckte sich und versuchte den Jungen zu suchen. Er sah zu, wie sich die Stadt veränderte. Der Baum konnte sehen, wie die weit entfernten Weideflächen zerstört wurden, um Straßen und Gebäude zu bauen. Er sah, wie die andere Bäume gefällt und entwurzelt und Türme auf dem grünen Land gebaut wurden. Es kamen immer mehr Leute, die den Wald abholzten, um sich Häuser zu bauen. Der Wald büßte sein Grün ein. Der Baum war traurig, als er sah, wie der Wald verschwand. Aber was konnte er tun? Er war ja fest verwurzelt. Der Baum war jetzt sehr einsam. Er wartete noch immer begierig auf den Jungen. Eines Tages kam der Junge, um den Baum zu besuchen. Er war jetzt ein erwachsener Mann. Der Baum war so glücklich, den Jungen zu sehen, dass er kaum sprechen konnte. Aber der Junge sah sehr traurig aus. Der Junge setzte sich hin, lehnte sich an den Baum und fing an zu weinen. Es brach dem Baum das Herz, ihn weinen zu sehen. Der Baum hatte keine Äste, um den Jungen zu tätscheln. Er hatte keine Äpfel, um ihn aufzuheitern. So konnte er nur noch eine Stütze für ihn sein. Was ist los, Junge? Warum bist du so traurig? Meine Frau hat mich verlassen und meine Kinder kümmern sich nicht mehr um mich. Ich will nicht an einem Ort leben, an dem man mich nicht liebt. Alles, was ich will, ist weit weg zu sein. Ich will hier nicht mehr leben. Du läufst immer dem Glück hinterher, Junge. Du musst bleiben und das Glück zu dir kommen lassen. Hier gibt es kein Glück. Wenn ich ein Boot bauen und auf den glitzernden Seen davon segeln könnte, dann lege ich auf dem Boot und genieße die Wärme der Sonne. Wirst du dann glücklich sein? Ja, ich werde dann glücklich und zufrieden sein. Hier, schneide meinen Stamm durch und baue damit ein Boot. Dann kannst du wegsegeln. Wirklich, Baum? Vielen Dank. Du bist der Beste. Der Junge holte seine Werkzeuge und zersägte den Stamm des Baumes, um daraus sein Boot zu bauen. Er sah glücklich und erleichtert aus. Der Baum war wieder froh, dem Jungen helfen zu können. Er sah zu, wie er das Boot baute. Er sah glücklich und erleichtert aus. Da war die Sonne, die Brise, das sprudelnde Wasser. Als der Junge davon segelte, wurde der Baum sehr unglücklich. Der Baum hatte jetzt kein Glück mehr. Es war traurig, als der Junge verschwand. Genau wie die Sonne, von der er einmal gesprochen hatte. Der Baum war jetzt nur noch ein Baumstumpf am Rande der Klippe. Jahre vergingen und der Baum wurde immer einsamer. Er konnte die weit entfernten Gebäude und Hügel nicht mehr sehen. Er konnte nicht mehr aufrecht stehen und die Häuser oder die Menschen sehen. Denn er war nur noch ein Baumstumpf. Er vermisste die Vögel. Er vermisste den Blick auf weit entfernte Weiden. Er vermisste die Gegenwart des Waldes. Aber vor allem vermisste er den Jungen. Der Junge kam letztendlich zum Baum zurück. Die Stadt war nicht mehr dieselbe. Es gab jetzt nur noch Häuser anstelle von Mutter Natur. Der Wald war abgeholzt und die grünen Weiden waren verschwunden. Der Junge war jetzt ein alter Mann. Es fiel ihm schwer zu atmen. Er ging krumm und ging mit einem Stoff. Er fragte sich, ob er den Baum jemals wieder finden würde. Die Stadt frisst den Wald auf. Ich hoffe, ich finde bald meinen alten Freund. Und er fand ihn. Er war genau da, wo er den Baumstumpf wartend zurückgelassen hatte. Du bist gekommen. Ich habe wirklich lange auf dich gewartet. Oh. Ja, Baum. Schön, dich zu sehen. Ich bin zu einer anderen Stadt gesegnet. Ich lebte dort für ein paar Jahre. Du atmest schwer. Ja, die Umweltverschmutzung erschwert das Atmen. Es tut mir leid, Junge. Ich kann dir nichts mehr anbieten. Meine Äpfel sind weg. Meine Zähne sind zu schwach, um Äpfel zu essen. <lacht> Meine Äste sind verschwunden. Du kannst nicht auf ihnen schaukeln. Ich bin zu alt, um auf Ästen zu schaukeln. Mein Stamm ist weg. Du kannst nicht an mir klettern. Oh, oh ich bin zu schlapp, um zu klettern. Mein Rücken tut sehr weh. Der Baum seufzte. Ah, es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte dir etwas geben. Aber ich habe nichts mehr übrig. Ich bin nur noch ein alter Stumpf. Der Wald ist verschwunden. Beton kann keine saubere Luft zum Atmen geben. Bäume schon. Häuser können keine Heilung bieten. Wie gierig sind die Menschen bloß. Städte verschmutzen stattdessen die Luft. Wieso verstehen die Menschen nicht, wie wichtig die Natur ist? Der Baum antwortete nicht. Er wusste ja, wie wichtig die Natur ist. Ach, ich bin jetzt alt und ständig müde. Alles, was ich will, ist frische Luft zum Atmen und einen Platz zum Sitzen. Der Baum richtete oh. sich so weit auf, wie es ging. Nun, das war's dann. »Ein alter Stumpf ist gut zum Sitzen. Komm, Junge, setz dich. Setz dich hin und ruh dich aus.« Der Junge setzte sich auf den Baum, holte Tiefluft und beobachtete oh. den Sonnenuntergang auf dem Wasser. Er spürte die sanfte Brise. »Du hast Glück, Baum. Von hier aus hast du die beste Aussicht auf die Sonne, die Wolken und das funkelnde Wasser.« Sie sprachen dann über das Leben und wie sie sich selbst und die Welt um sie herum verändert hatten. Der Junge erzählte dem Baum seine Geschichte und der Baum war glücklich. Und was haben wir gelernt? Die immerwährende Wechselbeziehung zwischen Natur und Mensch müssen wir respektieren und erhalten. Denkt daran, dass Bäume den Menschen brauchen, so wie der Mensch die Bäume braucht. Stützt die Wälder. bewahrt die Natur